За сільськими людьми вона не тужить, бо допекли їй в долах доволі, чи не на всі часи. А жінки молодиці, що потребували поради і ліків, чи примівок від знахарки, знаходили і відвідували її і тут. І жодне, що тут появиться, не приходить з порожніми руками. Одна принесе муки, друга молока, хліба, третя – одробину, Світла, дехто грошенят на тютюн, А кожен чимось обдарить, Жодне в порожні не прийде. І добре їй живеться. Мавра не знає великих злидній, Їй багато не треба. А Тетяна щорік, то більше і краще, Прибігає також погідними ранками До давньої своєї приятельки. І не скучно Маврі. Літом збирає вона гриби, малини, ягоди, носить у місто на продаж і все ще скапне і зате. У п'ятниці і суботу спускається в сусідні села або і міста межибогачі, богачі по милостинню і ніколи не вертає з порожніми трубами. Вечором розкладає свої здобутки на лаву і стіл, що ще на пастухах остали, і радується ними, ранками забігає, за деякою твариною і вони і дозирати, і живеться їй не согірше. Сказано їй багато не треба, а зимою знов дні короткі, ночі довгі і хутко переживаються. Весною і літом аж до пізньої осені ходить ще і по зіллі, яким між людьми торгує, ворожить. І от як тручає ворожка Мавра свої дні на горі у лісі навперед себе. Інакше живеться Івонисі Дубисі та Тетяні в долині коло млина. Івоніха подається під вагою господарських клопотів, а Тетяна виростає, розвивається прекрасну справдішню лісову русалку. Їй вже двадцятий рік. Висока гнучка та білолиця Особливо одним подає вона кожному воці хоч би кому. Все своїм блідавим лицем і чорними густими бровами, що лукувато зіймаються, стіпившися над носом, над чорними задумливими очима. Виглядає, мов якась пишна боярська дитина, що дивується мочки всьому на сім світі, Переходить хто попри неї з людей, задивиться на молоде пригарне лице з високо підсуненими чорними бровами, що надають лицю виразу глибокого зачудування, задержиться мимовольна хвильку і любується нею. А вона нічого. Відповість з зачудованим поглядом мовчки згори, бо зростом матір далася. Відтак, засворомившись, Бог знає, чого усміхнеться, і яка ж чудова на тоді, коли усміхається, скільки м'якості душі й серця, скільки тепла зраджує мимоволі усміх тих молодих невинних уст. Попри те й душа її, чиста, біла, мов голуб, і нічиїсінького злого не знає, яке зло. Знала би молода Тетянка, коли окрім лісу, млина, своєї хати із святими іконами і старої няні маври, нічого іншого не знає. Та, здається, ніхто не знався так добре на красі молодої Тетяни, як сама її поважна мати. Глядить іноді на неї, і мовчки душі молиться до неї. І не лише до тої її тілесної краси, а й до душевної доброти одинокої своєї дитини. Ніхто, бої справді, не знає, не розуміє так добре, як сама мати. Яка працювита, чесна, яка милосердна вдалася вона їй. Господи, змилосердися лише над нею, та й дай добру долю. Їй іноді лячно за долю тої дитини, на до кої держить, і на яку молоді люди чигають, мов, справжні хижини. Вона бачить, як вони за нею спозирають, бігають, Окружаючи її, зразу здалека, мов ті «рабівники»,